Ana Galarra gatorri zaigu, elu jarko kidea, Ana, ongitorri, ono Bueno, Ana, estatu batuetan, Kaliforniako Universitatean eginduten azterketa batek dio, internet, internet zarea oso dela burmuñari, gazte, esna eta bizi eusteko. Bereziki, interneten bilaketa, bilaketa lanetan ibiltzea. Hori bilatzen ibiltzea. Bai, ez horren beste, ba internetes jasotzen dezuen hori ba, ikastea edo memorizatzea edo mm -hmm. baizik eta bilaka ibiltzea. Yeah. Ba hor sortzen direlako askotan espero ez dituzun loturak ema, eta emaitzak ere, mm -hmm. ba ustekabekoak eta aurre ikusten dezun hori puskatzen daizu askotan, bueno, neri beintzat E, egunero gertatzen zait, uh -huh. eta horrek egiten du ba, baita ere, garunean, konexio berriak sortzea, e, igual, ba, aurretikan espero ezen itun, bigai elkarlotzea, uh -huh. eta horre guztiak egiten du, konexio berri eta egiten dute, garuna nola bait, gaztetu edo gazte mantentzen lagundu. Uh -huh. Nola iritzi dira ondorio hau betara, Ba, egin dute ikerketa bat, egile esan lagina etzei baterea undik ja iruitu, zian hogita laupertsona, berrogitamagos eta irugitamasei urte bitartekoak, bai. eta en, egin diote garune, garuna eskaneatu dute, ikusteko uh -huh. zeharduera zeukan, ba, bai gunetan bilaka arizirenean, eta koparatu dute, ba, beste jarduera intelektual batekin, ba uhum. liburu bat irakurtzea. Bai. Ez? Eta ordan ikusi dute, ba askoz bizilago eta eta e, aberazgarri jo alde batetik, baina bai garunean beintzat uhum. jarduera gehiago antzematen sitzaileen, ba bilaka ari ziren, jarbera horretan ari zirela. Ba, eze adineko jenderekin egin dutelana? Berrogeita mabostetik hasi eta erurogeita masei bitartekoak uh -huh. ziren, baina ja. katu daitekela. Horain uh -huh. oso modan jarri da, ezta, e, adineko personen artean, ariketak egitea, piskat burbuina gehiago zartu ezta din, eta gazte-gazte gondai, -gazte bueno, gazte-gazte, eta -gazte bintzate, gilegi atrofiatu ezta din, ezta? Bai, ba, bai, e, itzein genuen gain hemen, bakaruna garun joko, eta uh -huh. ez bakarrik, nisa, ba, adinbatetik aurrerako jendian tzako, koherebait itendo bai. edo hautetakoetan ba pretraining eta bai. ba, garuna en, gainera adinarekin lotzen dute esaten dute iazer adin daukan zure garunak bai. eta jolas horretan segun ze emaitza ematen dezun ba esaten dizu adin badaukatzula eta trebatua hala ikusten duzu nola adin hori uh -huh. geisten dijuan eta jala la saixo gelitzenzea eta Bye. bueno ba bada ez baina bai e, frogatuta dago eta bueno zientzia azterketa honetan horrela frogatu dute baina ho azpalditik dator ba zientzialari frogatuta daukate zenbat eta aritu eta uh -huh. trebatu eta eta ezna egon adi egon Bye. ba orduan eta gazteago gel, em jarduten dula garunak. Zergatik, garunak. ba, zelulak berritu egiten direlako, gandutak mm -hmm. neurona gutxi jo galtzen dira, eta Bera. batez ere, konekzio berriak sortzen dira, eh? Ba, bilaketetan eta interneteko bilaketetan eta batez ere, o, irualderdi hoietan lagunduko oh, luke. Beraz, e, ikarketa honek erakutsi du, interneten ibiltzea, gauzak bilatzen, ibiltzea ona dela gure burmuiaren zatezta. Hori da. Mm -hmm.